17. fejezet És nyulak Egy csillagrendszer tanulmányozása és lakható bolygók felkutatása felettibb izgalmas, vagy legalábbis érdekes feladatnak látszhat egy olyan embernek, aki még nem járt az űrben. De az űrhajósnak nincsenél unalmasabb munka. Egy hatalmas, héliummal olvadó, fénylő hidrogéntömeg, egy csillag, helyének meghatározása szinte gyerekjáték. A csillag kínálja magát. Még a csillag köt feketeségében is csak távolság kérdése az egész. Meg kell közelíteni 50 milliárd mérföldre, és ott fogja kelletni magát. Más kérdés azonban egy bolygó, mert az viszonylag kő tömeg és csak akkor fénylik, ha visszaveri a fényt. Százezerszer is átvághat valaki egy csillagrendszeren a legkülönbözőbb irányokban, mégiscsak különös véletlen következtében nyújt egy bolygó közelébe, s látja meg, hogy a bolygó az, ami. Jobban teszi hát az ember, ha magát a rendszer tanulmányozza. Fölvesz egy helyzetet a térben, aki szemel csillagtól olyan távolságra, amely nagyjából tízezer szerese a csillag átmérőjének. A galaktikus statisztikákból ismeretes, hogy egy-egy bolygó a maga napjától 50 ezer esetből egyszer sincs ennél messzebb. Egy lakható bolygó pedig gyakorlatilag soha sincs messzebb a nap átmérőjének ezerszeresénél. Ez azt jelenti, hogy a hajó által feltételezett térbeli helyzetből bármely lakható bolygót legfőjebb 6 fokkal lehet ennél messzebb elhelyezni a nagy bolygójától, azaz a napjától. A kamera mozgása beállítható oly módon, hogy ellensúlyozza a hajó mozgását a pályán. Az időfelvétel nem fogja megmutatni a csillag szomszédságában lévő együttállásokat, feltéve, hogy a napfényét sikerül kiszűrni. Ez pedig nem különösebben nehéz feladat. A bolygók mozgását, mint kis vonalkákat a filmen szépen nyomon lehet követni. Ha nem láthatók a vonalkák, akkor számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy a bolygók a napjuk mögé kerülnek. A manővert ilyenkor megismétlik egy másik őrbeli helyzetből, amely rendszerint közelebb esik a csillaghoz. Az eljárás valóban nagyon unalmas, és ha három különböző csillag esetében háromszor meg kell ismételni, mindannyiszor negatív eredménnyel, akkor a kedélyek nagy valószínűséggel lehangolódnak. Gilbred hangulata például már jó ideje alaposan megsinlette a dolgot. Egyre hosszabb és hosszabb szünetek ékelődtek a ma pillanatok közé, amikor valamit mulatságosnak érzett. Már felkészültek egy újabb ugrásra, amely az ország felelős listáján negyedikként szereplő csillaghoz vezetett. Lám, mindannyiszor megérkeztünk egyet csillaghoz, mondta Byron. Jonti számára minden esetre használhatók. A statisztikák szerint három csillagból egynek van bolygórendszere, jegyezte meg Gilbrett. Byron bólintott. Elég elnyúlt statisztikák voltak már. Minden gyereknek ezekből tanították az elemi galaktográfriát. Ez azt jelenti, hogy annak az esélye, hogy vaktában három olyan csillagot találunk, amelynek nincs egy bolygója, de egy árva bolygója sem, kétharmada kövön, azaz 8 27 illetve kevesebb, mint háromból egy. Tehát? És nem találunk ilyet. Valami hibázik. Magad is láthattad a bolygókat, és egyébként is, mit érnek a statisztikák? Amennyire tudjuk, egy csillagköd belsejében mások a körülmények. Lehet, hogy az elemi részecskék kicsapódása megakadályozza, hogy bolygók formálódjanak, vagy ez a fajta köd éppen az összenemálló bolygóknak köszönhető. Ugye ezt nem gondolod komolyan? van, csak azért beszélek, hogy halljam a hangomat. Fogalmam sincs a kozmogóniáról. Egyáltalán a fenének alakultak ki a bolygók. Még sohasem hallottam olyanról, amelyik ne lett volna tele bajjal. Már Byronon is mutatkoztak a kimerültség jelei, de azért rendületlenül nyomogatta a vezérlőpult billentyűit és ragazgatta a címkéket. Különben is kimerültek a sugárpisztolyaink, a távolságmérőink, a teljesítmény minden. Nagyon nehéz volt megállni, hogy ne nézzen a képernyőre. Hamarosan megint ugrani fognak bele ebbe a mély feketeségbe. Azt tudod, a Jill miért hívják lófej csillagködnek? Az első embernek, aki belépett, Love Eye volt a neve. Azt akarod mondani, hogy rosszul tudom? Lehet. A földön más magyarázatot ismernek. Nem mond. Szerintük azért hívják így, mert úgy néz ki, mint egy lófeje. Mi az, hogy ló? Az egy állat a földön. Szórakoztató gondolat, de engem ez a csillagköt semmire sem emlékeztet, Byron. Attól függ, milyen szögből nézi az ember. A nefelosz felől úgy néz ki, mint egy három újban végződő emberi kar. Egyszer láttam a Föld Egyetem Obszervatóriumából, valóban emlékeztet valamennyire egy lófejre. Talán tényleg innen kapta a nevét. Lehet, hogy lof Ej nevű ember soha nem is létezett. Ki tudja. Byron már unta a témát. Valóban csak azért beszél tovább, hogy hallja a saját hangját. Csend lett. A kelleténél hosszabbra nyúló csend, mert lehetőséget adott Gilbrethnek, hogy azután olyan témát pendítsen meg, amelyről Byron nem akart beszélni, pedig ha akarta, hanem mindig az járt a fejébe. Hol van Arta? Byron gyors pillantást vetett rá, és azt felelte: Valahol a lakókocsiban, nem mentem utána. Az ország felelős, igen. Lehet, hogy most ő is ott alszik. A lédi szerencséjére. Zsibret ráncai elmélyültek, kis arca, mintha még jobban összezsugorodott volna. Jaj, ne légy már ilyen bolond, Bájron! Artemisia, hírriadlány, nem tudja elviselni, ahogy bántál vele. Hagyjuk. Nem hagyom. Égek a vágytól, hogy ezt elmondjam. Miért csinálod ezt vele? Mert hírek esetleg felelős az apát haláláért. Hírek az unoka Velen szemben mégsem változtál meg. Jól van, veled szemben nem változtam meg. Úgy beszélek veled, ahogy mindig is beszéltem. És beszélek Artemíziával is. Úgy, ahogy mindig. Oda dobtad őt az országfelelősnek. Ő választotta. Nem ő, te választottad. Figyelj rám, bárjon! hangja bizalmassá változott. Kezét a másik térdére fektette. Én nem szeretek ilyesmibe beleavatkozni. Értesz, ugye? De tudod, jelenleg ő az egyetlen jó ember a híriák családban. Mulattatna, ha elmondanám, hogy szeretem ezt a lányt. Nekem nincsenek saját gyerekeim. Nem vontam kétségbe, hogy szereted. Akkor olyan tanácsot adok neked, ami az ő javát szolgálja. Állítsd le az országfelelőst, Byron! Azt hittem, Jill, megbízol benne. Mint országfelelősben, igen. Mint tirán ellenes vezérben, igen. Mint férfiban, mint az Artemisia számára rendelt férfiban, nem. Ezt mondd meg neki. Nem hallgatna rám. Gondolod, hogy rám hallgatna, ha én mondanám meg neki? Ha tisztességesen beszélnél vele. Egy pillanatra Byron, mintha elbizonytalanodott volna, nyelve hegyével könnyedén végigsimított kiszáradt talkán. Aztán elfordult, s nekettem, mondta. Nem akarok erről beszélni. Meg fogod bánni, felelte szomorúan Gilbrett. Byron hallgatott. Miért nem hagyja őt békén Gilbrett? Neki is eszébe jutott már nem egyszer, hogy meg fogja még bánni. Nem volt könnyű, de mit tehetett? Nem lehet visszatáncolni nyitott szája szaporán kapkodta a levegőt, hogy valamiképpen megszabaduljon a mellét folytogató érzéstől. Az ugrást követően megváltozott a kilátás. Byron az ország felelős pilotájának útmutatása szerint állította be a kapcsolókat, a kézi vezérlés pedig Gilbrettre hagyta. Ezt az ugrást át akarta aludni, és Gilbret akkor rázni kezdte a vállát. – Byron, Byron! – a fiú átfordult, majd szorosan összezárt ököllel, kuporgó testtartásban kigurult a Pritchről. – Mi van? – Na, ne izgulj! – visszakozott sietve Ez Ezúttal egy F2-es jutott ki nekünk. Ez hatott. Byron vett egy mély lélegzetet és megnyugodott. – Máskor ne ébredsz fel így, Gilbert. Azt mondod, hogy egy F2-es? Felteszem, az új csillagra célzol. – Persze! – Mondhatom, nagyon szórakoztató látvány. Bizonyos értelemben valóban az volt. A galaxis lakható bolygóinak nagyjából 95%-a F vagy G spektrális típusú csillag körül keringett. Ezek átmérője 750-1500 ezer mérföld, felszíni hőmérsékletük 5-10 ezer fok Celsius. A föld napja G nullás, a ródiái F8-as. A lingeni G2-es, akárcsak a nefeloszé. Az F2 kicsit meleg, de nem túlságosan. Az első három csillag, amely mellett megálltak, a K spektrális típushoz tartozott. Meglehetősen kicsik voltak, vörhenyes színűek. Bójgóik, ha voltak egyáltalán, nem lehettek nagyon kellemesek. De amelyik csillag jó csillag, az aztán jó csillag. A fényképezés első napján már öt bolygót találtak, a legközelebbi 150 millió mérföldre volt a nagy bolygótól. Tedor Ridget hozta személyesen a hírt. Akár csak az országfelelős, ő is gyakran meglátogatta a könyörtelen, szívélyességével beragyogta a hajót. Fújtatva, zihálva érkezett, miután két kezével vonszolta át magát a fényhúzalon. Nem tudom, hogy csinálja ezt az országfelelős, mintha meg se kotyanna neki. Talán attól van, hogy fiatalabb nálam. Majd hirtelen felkiáltott. Öt bolygó! Ennek a csillagnak? Csodálkozott Gilbert: Biztos benne? Biztos, de négy közülük jé típusú És az ötödik? Az valószínűleg jó. A légkörében minden esetre van oxigén. Gilbert halk diadalűvöltés sorozatot indított útnak, de Byron közbeszólt. Négy jé típusú – Na nem baj, nekünk úgyis csak egyre van szükségünk. – Már rá is jött, hogy ez a normális arány. A galaxis rendes méretű bolygóinak nagy többsége hidrogéntartalmú légkörrel rendelkezik. Végtére is a csillagok levkőképpen hidrogénből állnak, és a bolygók építőanyagának is ez a forrása. A J-típusú bolygók metán és ammónia légköre olykor molekuláris hidrogénnel, továbbá számottevő héliummal vegyülhet. Ezek a légkörök rendszerint vastagok és rendkívül sűrűek. Maguk a bolygók szinte kivétel nélkül 30 ezer mérföldnél nagyobb átmérőek, átlagos hőmérsékletük ritkán éri el a nulla fok alatti 50 fokot. Többnyire lakhatatlanok. Odaállt a Földön úgy mondják, hogy a Jupiter után nevezik őket Jé-típusúaknak, mert a Föld naprendszerében leginkább a Jupiter példázza ezt a típust. Lehet, hogy igazuk volt. A másik csoportban az E-típusúak találkoztak. Ezek voltak a Föld és a hozzá hasonlók. E viszonylag kis tömegű bolygók gyengébb gravitációja nem tudta megtartani a hidrogént vagy a tartalmú gázokat. Különösen, mert rendszerint közelebb voltak a naphoz. Ezért melegebb volt a hőmérsékletük. Ritkás légkörük oxigént és nitrogént, néha pedig sajnos klórkeveréket is tartalmazott. – Semmi klór? – kérdezte Byron. – Mennyire hatoltak be a légkörbe? Ridzett vállat volt. – Az űrből csak a felső rétegekről tudtunk véleményt mondani. Ha van is klór, az a földfelszín közelében sűrűsödik össze. Majd meglátjuk. Kezével rácsapott Byron széles vállára. Nem akar meghívni egy itarra a szobájába, fiam? Gilbret szorongva nézett utánok. Most, hogy az ország felelős artemisia teszi a szépet, a helyettese pedig Byron ivó cimborájául ajálkozik, még megéri, hogy a könyörtelen a szeme válik Lingeni hajóba. Vajon tudja-e Byron, hogy mit csinál? Töprenged Gilbret, aztán az új bolygóra gondolt, és már nem szorongott. A légkörbe hatolás pillanatában Artemisia épp a vezető fülkében tartózkodott. Magában mosolygott, és nagyon elégedetnek látszott. Byron néha elnézett feléje. Amikor a lány bejött, ez meglepetésként érte a fiút, hiszen Artemisia jóformán sohasem jött ide, jó napot kívánt neki, de a lány nem válaszolt. Csak annyit mondott, igaz, ezt viszont roppant elevenen. – Csill bácsi, tényleg leszállunk? – nagyon úgy fest a dolog, drágám, dörzsölte össze Gilbreth a kezét. Lehet, hogy néhány óra múlva kiszállunk, és szilárd talajon fogunk lépkedni. Hát nem szórakoztató gondolat? Feltéve, hogy ez az a bolygó. Ha nem, akkor nem lesz olyan szórakoztató. Ezen kívül van még egy másik, mondta Jill, de összeugró szemöldökek között elmélyültek a ráncok. Artemisia akkor Byronhoz fordult, és hűvösen megkérdezte. – Mondott valamit, Farrer Nem, tulajdonképpen nem. – Akkor bocsánat. Azt hittem, mondott valamit. Olyan közel ment el mellette, hogy a ruhája súrolta a fiú térdét, párfőmje illata pedig egy pillanatra elbódította. Byron állán összecsomósodtak az ízmok. Ridzett ekkor is velük volt. Az utánfutóban ugyanis még egy vendéget el tudtak helyezni. Egyre több részletet derítenek ki a légkörről, mondta. Rengeteg oxigén, majdnem 30 százalék. Továbbá nitrogén és semleges gázok. Teljesen normális. Klór nincs benne. Némi hallgatás után még valami hümmögést hallatott. Mi a baj? Nincs széndioxid. Ez már nem annyira jó. Miért nem? Tudakolta Artemizia a képernyő előtti előnyös helyzetéből. Épp azt figyelte, mikor mosódik el az óránként 2000 mérföldes sebességgel mozgó távoli bolygó felszíne. Ha nincs széndiokszid, nincs növényi élet, felelte kurtán Byron. A lány ránézett és meleg mosolyra fel az arcán. Byron akarata ellenére visszamosolygott, a lány azonban átmosolygott rajta, elmosolygott mellette, szemmel láthatólag tudomás sem véve a létezéséről. Ő pedig ott maradt a képén az idióta mosolyal. Aztán az is lehervat róla. Valóban az lesz a legjobb, ha elkerüli a lányt. Ha látja, nem tudja tartani magát, valahogy nem képes rá, hogy elnyomja az érzéseit. Rögtön fájni kezd minden. Gilbert elszomorodott, immár leszálláshoz készülöttek. A légkör alsóbb, sűrű rétegeiben, az aerodinamikai szempontból nem kívánatos terhet jelentő utánfutóval együtt nehéz volt kezelni a könyörtelen. Byron makacsul küzdött a meg megakadó kapcsolókarokkal. Fel a fejjel, Gil! kiáltotta. Pedig maga sem érzett valami nagy-nagy vidámságot. A rádió jeleikre eddig még nem jött válasz, és ha ez nem lázadó világ, akkor nem volt értelme tovább várakozni. Nem úgy néz ki, mint egy lázadó világ. Csupa kő, se életnek, se víznek nem sok nyoma látszik. Megvizsgálták még egyszer a szindiók szidotridzett? Igen. Csak nyomokban fordul elő. Egy ezrelék vagy ilyesmi. Ezt nem lehet megállapítani. Éppen ezért is kiválaszthatnak egy világot, mert olyan alkalmatlannak látszik. – De hát én láttam tanyákat! – vetette ellene a Persze, mit gondolsz, pár körberepülés alatt mennyit látunk egy ekkora bolygóból? – Nagyon jól tudod, Jill, hogy akárkik legyenek, is, ahhoz nem lehetnek elegen, hogy megtöltsenek egy egész bolygót. Lehet, hogy valahol egy völgyben húzták meg magukat, ahol például a vulkáni tevékenység miatt felgyülemlett a levegő széndiokszid tartalma, és a közelben víz is van. Húsz mérföldre is elsűvíthettünk mellettük, és mégsem vettük észre őket. És amíg nincsenek megfelelő adataik rólunk, addig úgysem válaszolnak a rádió jeleinkre. Szénmonoxidot nem is olyan könnyű koncentrálni, Morokta Gilbert, de közben feszülten figyelte a képernyőt byron hirtelen reménykedés fogta el, hogy ez nem az a világ. Úgy döntött, nem vár tovább. Most rögtön elintézi ezt a dolgot. Furcsa érzés volt. A mesterséges fények kialudtak, az ajtókon át szabadon árad be a napfény. Valójában a legkevésbé hatékony megoldás volt ez a hajó megvilágítására, de újdonsága ellenállhatatlannak bizonyult. A nyitott ajtókon át beáramló természetes levegőt be tudták lélegezni. Ridzett ellenezte, mondván a széndiokszid hiánya meg fogja zavarni szervezetük légzés szabályozását. Byron azonban úgy vélte, rövid időre elviselhető lesz. G. Brett rajta kapta őket, amint összedugták a fejüket, majd felnéztek és elhúzottak egymástól. G. Brett nevetett, aztán kinézett a nyitott ajtón és sóhajtva mondta. Hm, – Sziklák! – Majd felállítunk egy rádióadót a magaslat csúcsán – Onnan nagyobb térséget tudunk besugározni. Az volna jó, ha befoghatnánk az egész félgömböt, ha pedig itt nem jutunk semmire, akkor megpróbálhatnánk a bolygó túlsó felén. Erről tanács közhatunk Rizzettel. Pontosan. Az ország felelős és én meg is fogjuk csinálni. Ő javasolta szerencsére, különben nekem kellett volna ugyanezt a javaslatot előadnom. Mi alatt beszélt, pillantást vetett Rizzetre. Az ő arcán azonban semmi sem látszott. Byron fölállt. A legjobb lenne, ha lehúznám az űrruhám cipzárját, és fölvenném azt. Rizzet helyeselt. Odakint sütött a nap, volt egy kis vízpára is a levegőben, felhő sehol, de csípős hideg annál inkább. Az országfelelős a könnyörtelen főzsílipjében tartózkodott. Felső ruhája, Alig néhány dekás, de tökéletesen szigetelő, vékony habszövetből készült. Mellére kicsin szén-dioxid tartály szíjazott, amelyből lassan szivárgott a gáz. – Meg akar motozni, Ferel? – kérdezte, arcán derűs várakozással a magasba emelte a karját. – Nem. – És maga megnézi, van-e nálam fegyver? – Esze ágában sincs. Udvariaskodásuk épp hűvös volt, mint odakint az idő. Byron kilépett a zord napsütésbe, és megragadta a rádióadó készüléket tartalmazó bőrön egyik fülét. A másikat az ország felelős fogta meg. Nem is olyan nehéz, jegyezte meg a fiú. Megfordult. A hajó ajtaja mögött Artemízia állt némán. Lágy, sima fehér anyagból készült ruha volt rajta, amely zászlóként lobogott a szélben. Az áttetsző ruha új ráfeszült a karjára, és ezüstös színűre festette a bőrét. Byron egy pillanatra veszedelmesen ellágyult. A legszívesebben visszafordult volna, hogy odafusson, beugorjon a hajóba, belekapaszkodjon a lányba erősen, hogy az újai nyomot hagyjanak a vállán, és érezze az ajkát az ajkán. Ám ehelyett csak kurtán biccentett. A lány válaszmosolya, ujjainak könnyed, integető mozdulata az ország felelősnek szólt. Öt perc múlva ismét megfordult, és akkor is ott látta még azt a fehér csillogást a nyitott ajtóban, de azután egy emelkedő eltakarta előlük a hajót. Minden eltűnt a látóhatárról, csak a szétszabdalt kopársziklák látványa maradt meg. Byron arra gondolt, ami várta őket, és eltöprengett, vajon látja -e még Artemiziát, és vajon bánná-e a lány, ha többé nem térne vissza.